Selamat pendengar setia radio yang dirahmati Allah Terima kasih ndam asistia bergabung bersama kami di Gelombang FM 105.4 MHz. Satu Radio Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah yang dipancarkan luaskan dari markas Selama Sunnah bagi nyaka santri Kecamatan Nikmal Lombok Timur. Para pendengar Satu Radio di Anda berada. Untuk selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kita akan simak kembali yaitu kajian saya langsung bersama Ustaz Mizan Kudus HLC yang mana pada malam hari ini kajian saya langsung beliau isi bertempat di Masjid Raya Selong, kecamatan Selong Lombok Timur semoga apa yang akan kita simak pada kesempatan malam hari ini berjalan dengan lancar adanya tanpa ada hambatan apapun pada malam hari ini semoga kajian eee uh, Perjalanan dengan lancar kita simak Dan kita telah terhubung bersama Rekan kita yang ada di lokasi kajian Dan kami dari studio Siapkan selamat menyimak Tetaplah bergabung bersama kami di gelombang FM 105.4 MHz Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أيهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar hadirun para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyakum jami'an kesempatan malam yang mulia ini dan malam yang berbahagia ini Allah azza wa jalla berikan kita Waktu kembali untuk duduk di majlis ilmu di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Azza Wajalla senantiasa memberikan kita hidayahnya. Semua kita para jamaah yang hadir di tempat ini atau yang mendengar, pribadi saya, pengurus semua, semoga Allah Azza Wajalla berikan kita hidayah sebab hukum asal manusia ini semuanya sesat sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits kursi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Azza wa Jalla berfirman ya ibadati كلكم dalun illa man hadait wahai hambaku seluruh kalian itu sesat Illa man hadaitu kecuali yang aku telah berikan petunjuk Fasthahduni ahdikum Minta petunjuk kepadaku Nisaya aku berikan kalian petunjuk tersebut Cuma masalahnya para jamaah Apakah petunjuk itu datang menjemput kita Atau kita yang menjemput petunjuk Ah ini yang perlu kita pertanyakan. Niki perlu ketetuanah. Iye ke agenda ini teh hidayahna atau ite meteh. Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Qur'an Inni zaahibun ila rabbi sayahdin. Tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam inni zahibun ila rabbi sayahdir aku pergi berangkat menuju Tuhanku dialah yang akan memberi aku hidayah berarti apa para jamaah harus dicari harus dituntut tala ya kak mitaya coba kita melihat kesahnya Jabir bin Abdullah dalam hadis yang sahih dia mengatakan Inni sami'tu haditsan an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar satu hadis dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum aku dengar Sadta'tu ba'iran Maka aku membeli unta Sengaja beli ontar sudah pada jamaah. Karena nampak jauh. Sampai disebutkan oleh para ulama kita. Jabir berangkat dari Madinah. Sampai ke Syam. Perjalanan satu bulan hanya dapat satu hadith. Seulah neleka jamaah. Ida ya rapat ini masjid agung ini. Masa daging-daging datang. Kemudian juga lihat di dalam surah Al-Kahfi, surah yang disunnahkan untuk dibaca pada hari Jumat dan malam Jumat. Apa kata Allah Azza wa Jalla, "Fantalaqa." Keduanya berangkat. "Fantalaqa." Musa dan gulamnya berangkat. Musa dan gulamnya berangkat. Maka ini menunjukkan apa, para jamaah. Hidayah itu petunjuk ini perlu kita bergegas. Ika metaya kita berangkat mencari dia. Oleh karena itu dahulu ulama kita mengatakan, ala ilmu yukcaileehi walayakti. Ilmu itu didatangi bukan dia yang datang. Layak lagu niki para jamaah nengkejane, dia datang. Lalu hitam bilin ya. La ilaha illallah. Ingat para jemaah. Kita mengingatkan hadis dari Nabi saw tentang datang belajar, menuntut ilmu agama ini. Jauhi wasunnah dari Abu Umamah radhiyallahu an dari Nabi saw. Nabi alisalat wasallam ressada man qada ila masjidhi. La yurid illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana lahu ka ajril haji tamman hajjatuhu Barang siapa yang berangkat ke masjid, alhamdulillah pelunggu berangkat ke masjid. Tetapi apa tujuannya? Tengkitak dengan ramai. Atau melihat ustaznya karena dia baru lah. Tetapi apa? La yuridu illa an yata'allama khairan, tidak ada tujuannya kecuali belajar kebaikan. Au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Apa ganjarannya para jamaah? Ka ajril haji man seperti pahala haji sempurna hajinya. Allahu Akbar pira yuli tekalam niki para jamaah lamuna tetuni abda besalapunam mondong pahala haji lengkap oleh sementara jamaah haji kita buruknya datang Allah wa'alam bagaimana haji mereka tapi kita berharap mabrur dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi bukan berarti gagal haji para jamaah tengah haji-haji baik tidak itu segi pahala tetapi mereka dengan badan dan har. Harta mereka Cuma hati-hati yang merusak amal ibadah Ibadah itu Bilih itu imam al-tabrani dalam mu'jamul kebir Al-imam al-haqim mengeluarkan dengan lafad Falahu ajru mu'tamir tamal umrah Datang ke masjid Belajar kebaikan Belajar agama ini Belajar tauhid Atau mengajarkannya Dia mendapatkan pahala umrah Sempurna umrahnya Ditambah lagi Yaitu Dan pahala haji sempurna hajinya Berarti apa? Haji dan Umrah Allah Akbar Ikhlas para barajamah Hadith ini Disuhaykan oleh al Imam Al-Hakim Dengan syaratnya Imam Al-Bukhari Al-Imam Al-Albani Rahimahullah mengatakan Hadithun Hasanun Sahih Hadith yang lain dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kharaja fi ilmi siyaatan yang keluar menuntut ilmu. Kita nuntut ilmu niti para jamaah keluar menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Dia di jalan Allah, dia fi di sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Hadis ini dari Imam Cermidi. Imam Cermidi mengatakan hadisun Hasan. Dalam Sunan Cermidi katakan hadisun hasanun dan warib. Maka sebagian ulama melambarkan hadis ini. Namun dengan syahid ada penguat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Naiklah derajat hadis ini menjadi Hasan. Maka kita datang sekarang ni. Para jemaah kita sedang berada fi sabil fi sabilillah. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu arba mengatakan Man al-ghudu wa rawaha ila allaiysa il bi jihad asa'qluhu wa ra'yuh Siapa yang memandang berangkat dan pulang menuju ilmu bukan termasuk jihad maka orang ini sudah kurang akal dan kurang waras jadi pelunggul sami sekarang ini sedang berjihad para jamaah. Kita sedang berjihad ini para jamaah. Oleh karena itu, ini dibawa oleh Imam Ibn Abdul Barth Rahimahullah Ta'ala. Al-Iman Ibn al -Qayyim mengatakan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Innama ju'ila talab al-aju'ila talabul ilmi min sabiilillah. Nafan Abu Darda dan sebelumnya Nabi menjadikan belajar nuntut ilmu agama niki termasuk sabilullah berjihad, liana bihi tauam al Islam. Karena dengan ilmu ini Islam tegak, para jamaah, tempur tuanilah kama anna qawamahu bil jihadi sebagaimana Islam itu juga akan tegak dengan adanya jihad tapi ingat jihad yang syar'i, jihad yang lengkap rukun syaratnya tahakkukul masalih maslahat kita dapatkan wa tandafi'u al-mafasid mudarat tertolak jihad yang syar'i, para jamaah jihad Ma'al imam Bersama pemimpin Di setiap negeri kaum muslimin Bukan jihad sembarangan Nidaknya jihad Ala teroris Dan semisanya tidak Tapi jihad yang Syari Jadi itu yang menegakkan agama ini kepada jamaah Dua Faqawamud dini bil ilmi wal jihad Tegaknya Islam ini dengan ilmu dan Jihad Karena jihad ada dua, jihad dengan tangan, jihad dengan pedang, yang bisa jihad dengan tangan dan pedang banyak orang yang bisa. Belum enggak mungkin kalau diserahi senjata satu demi satu masa tidak tahu nembak, nembak ya. Ini Insya Allah banyak jamaah kita yang pintar nembak burung yang kecil-kecil jatuh, apalagi manusia bereawakna. Man. Maka jihad dengan senjata, dengan tangan, banyak yang bisa para jemaah. Wa sallil jihadu bil hujjati Yang kedua berjihad dengan dalil. Qala Allah, wa qala rasuluhu, wa qala as-sahaba, jihadul khass. Jihad dengan dari ini jihadnya orang-orang tertentu para jamaah min at-dha'ir siapa orang tertentu ini pengikut-pengikut para para rasul wa jihadul a'immah inilah jihadnya para ulama ini jihadnya para ulama wa afdalul jihadain menjelaskan dalil Menjelaskan ilmu kepada umat ini Jihad yang paling Afgal para jamaah Li'ilmu amimamfaatihi Karena manfaatnya besar Wasyidatimu'natihi Karena Banyak hal yang dibutuhkan Harus mengapal dalil para jamaah Atindak mengapal-ngapal Supaya jangan apa Istilah sasanya Semarang ketepuk mana yang ada di pikirannya langsung disampaikan. Tidak tahu sahih atau tidak sahih. Baib ke, lemah ke, palsu ke. Pokoknya apa di pikiran? Semua disampaikan. Jadi berat. Wa kafrati a'daihi dan jihad menyampaikan hak ini banyak musuhnya. Ini dia sebagai hibuan bagi kita para jamaah daripada Allah Azza Wajalla. Salat serta salam tidak lupa kita aturkan bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala wa Wasallam atas lima mazidah ilaiyumiddin. Alhamdulillah pada pertemuan yang telah lewat kita ambil ada empat di antara fawa'id tauhid, Wa isu tauhid, keistimewaan atau hid. Ingat belajar tauhid. Dia adalah pelajaran paling mahal, pelajaran yang paling asbal. Kenapa? Karena berbicara tentang Allah dan hak Allah. Apakah kata para ulama kita? Syaraful il bil syaraful malum. Mulianya ilmu itu ditinjau dari mulianya yang akan diilmui. Jadi mulianya ilmu itu. Dilihat dari mulianya yang akan diketahui. Adakah yang lebih mulia untuk diketahui selain Allah? Arak kehebatan, bagusan si ketahui selain Allah Subhanahu Wa Taala, Tidak ada para jamaah. Allah yang paling mulia untuk dikenal. Maka Tawid ini berbicara tentang al Allah. Hak Allah. Diri al Allah. Taib. Terakhir kita ambil keistimewaan yang keempat. bahwasanya Tauhid ini sebab keamanan dan hidayah dunia dan akhir, akhirat. Sekarang kita lanjut. Al-Amrul Khamis, poin yang kelima. Yaqulu hafizullahullah ta'ala min khasaisi Tauhid, anna Tauhidatini salamatu al itirat wa tanaqub. Di antara keistimewaan Tauhidnya Nabi dan para Rasul, Tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Selamat dari kegoncangan Selamat dari at-tanakut Pertentangan Tidak ada pertentangan Di dalamnya pada jamaah Tauhidnya Nabi dan para sahabatnya Tauhidnya Al-Sunnah A'immatul arba' Abu Hanifah, Wa Malik, Wasyafi'i Wa Ahmad, dan Imam-imam Al-Sunnah yang lainnya Akidah mereka, Tauhid ini tidak ada goncangnya de narak pertentangan bi khilafil aqaidil ukhra berbeda dengan akidah yang lain beda dengan akidah yang lain bukan akidahnya nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'tazilah wal jahmiyah dan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang ada dalam Islam niki aliran-aliran dalam Islam niki pada jamaah فَهِيَ مُطَرِبَةٌ Selain dari akidahnya Nabi dan para sahabatnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salafiyah, akidahnya Salafus Salih, selain dari itu, muttaribah, goncang, wa mutanakibah, bertentangan. Dalilnya mana, firman Allah Azza wa Jalla dalam suratun Nisa, ayat yang ke-82. Walaukan min engdi غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. Andaikata Al Quran datangnya dari selain Allah, datangnya dari selain Wahyu Allah akan ditemukan banyak perbedaan. Nah aqidah al Sunnah War Jamah, aqidah salafiyah pihak ni. Akidah yang sumbernya Al Qur'an maka tidak pernah akan ada pertentangan pada jalan, tidak pernah akan ada. Walakwa idul ladiyah tari wahnasu wa yuhidhu maka akidah yang dibuat oleh manusia, manusia yang arang, manusia yang buat, fiha min alitirab pasti goncang. Wetanlah pada Syai al-Kazir banyak pertentangan. Amal iman sahih, ada pun iman yang benar, Akidah yang selim, tauhid yang kokoh, yang sumbernya Al-Qur'an, yang sumbernya Sun. Sunnah hadis yang sahih, bahwa salimun zalika kullihi akan selamat dari pertentangan, perselisihan dan Ya kontradiksi tidak pernah akan ada pada jamaah. Saya bawakan di sini ucapan salah seorang ulama Asy-Syafi'iyah al-Kibar. Yaitu Al-Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala. Beliau bernama Muhammad ibn Mansur Ibnu Abdul Jabbar As-Samani yang wafat tahun 489 Hijriah min kibar syuyukh syafiiyah di antara tokoh ulama Syafi'iyah yang besar beliau rahimahullahu taala menjelaskan akan kehebatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak ada pertentangan, yang tidak ada perselisihan. Apa kata beliau? Beliau rahimahullahu taala mengatakan Apa kata beliau? Beliau rahimahullahu taala mengatakan Wa amma sa'irul firaq Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka mereka sahaja budin, labi tarithi. Mereka mencari agama bukan dengan caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Liannahum rajau ilmaku latihin, karena mereka kembali ke akal mereka. Wakaw tarithin kembali ke perasaan mereka. Waa fatalabuddin min kibalihi. Mereka mencari agama dari mereka. Faidasan usyan min al kitab was sunnah. Kalau mereka mendengar sedikit dalil al Quran maupun sunnah, Arabu alamil ya riukulihem ditimbang menurut akal mereka. Wa ilmnya setakin, ta'nis takoma kalau cocok dengan akal terima wa illam yastaqim Kalau tidak cocok dengan akal radduhu mereka tolak ini dia penjelasan al imam as-sunna al imam as-sam'ani rahimahullahu taala lalu beliau mengatakan wa kana sababu wa kana sababu ittifaqi ahli sebab mereka sepakat ahli sunnah atau ahli Hadith ini Allahumma akadul din min alkitab diwasunnah wa taritin nakli. Mereka mengambil agama dari Al-Quran dan hadit yang sahih, wa taritin nakli dengan cara memindahkan Al-Quran dan sunnah. Waamma ahlul ahwa altaul rasulul ittibakul itilat. Akhirnya mereka sepakat. Wa amma ahlul ahwa' adapun pengikut-pengikut hawa nafsu akhadud din minal maqulat mereka mengambil agama dari akal mereka wal ara pendapat-pendapat syaikh mereka fa auratuhumul iftiraq wal ikhtilaf maka jadilah mereka berbeda dan berpecah belah dan berselisih fa inna an-naqala wa al muttabi Pelamanya terlibat yang namanya riwayat dari orang-orang yang terpercaya. Alimah Musta'mani Al-Hujjah di dalam kitab Sunul Mantak dan juga dalam kitab Al-Hujjah di Bayani Al-Mahjjah. Ini penjelasan kibar ulama Syafi'iyah yaitu Al imam dalam al Abu Mudaffar Al Musta'mani dalam kitab Ini keistimewaan Yang kelima, yang keenam Bina khasais Tauhid, annahu muafikul lfitr al-salima, keistimewaan aqidah ahli Sunnah wal-Jamaah. Tauhid Nabi dan Para Rasul, Tauhid Nabi dan Sahabat, muafik, cocok, lalfitr al-salima, cocok dengan fitrah manusia yang selamat cocok dengan nurani manusia yang sehat cocok wal-ukul mustaqimah cocok dengan akal yang lurus. tauhid ini kepada jamaah maka tauhid adalah agama fitrah walau turikal insanu wa fitratuh wa fitratahu Lama kabilah gairah tauhid, andaikata manusia ini pada zaman, dibiarkan, tidak usah diajar, tidak usah diajar, itulah ngajar dia, ya. ngeluar dia, ya. datang dia, ya. enang dia, ya. biarkan dia, biarkan tiperahnya, jangan disuntik dengan apa-apa saja sudah, biarkan dia. Lama kabilah gairah tauhid tidak mungkin dia akan menerima selain dari Tauhid, tidak mungkin karena Tauhidnya Nabi dan para Rasul itu Tauhid sahabat cocok dengan nurani yang sehat cocok dengan fitrah asal-muasal penciptaan manusia maka Tauhid ini adalah Bal huwail fitrah dialah fitrah manusia. Maka para jamaah, ketika kita mengkaji masalah tauhid, jangan bosan. Karena apa? Tetulah tiba aslinda. Kita kembali ke kandang kita semula, para jamaah. Kita kembali ke asal muasal penciptaan kita, para jamaah. Kalau kita membahas tauhid niki, mana dalilnya? Perlu dalil. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah al-Rum Ayat yang ke-30 Allah Azza wa Jalla berfirman Fa'akim wajhaka li dini hanifa Fitrat Allahi allati fatar an nasa alaiha La tabdila li khalqillah Dhalikat dinul qayyim Walakin na atar nasi la ya'lamun Tegakkanlah wajahmu lidin kepada agamanya, Hanifa condong kepada Tauhid jauh dari kesyirikan. Fitrah Allah, ciptaan Allah, Allah tibat arnaa alaiha yang manusia diciptakan di atasnya adalah Tauhid. Tidak dibilang di kalkelah, tidak bisa diganti ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, para jamaah. Jadi Allah menciptakan manusia bertauhid, siap menerima tauhid, tidak akan bisa diganti. Maka apa? Zalikad dunul kaim, itulah agama yang tegak, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mungkin akan dijelaskan ayat yang tadi oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Amma syirik. Adapun syirik nabi nama syirik para jamaah. Asyirik sarfu shay min anwail ibadah li zairillah atau sarfu shayin li zairillah bima huwa min khasa yang namanya syirik memalingkan ibadah yang untuk Allah kepada selain Allah atau lebih umum memalingkan sedikit saja dari kehususan Allah kepada selain Allah Kekhususan Allah niki ada tiga para jamaah pertama namanya rubuh rububiyah diambil dari firman Allah Alhamdulillahi Rabbil Alam Apa Ruhubiyah? Perbuatan Allah Allah menciptakan Menghidupkan, mematikan Memberi rizki Mengatur segala-galanya kalau niki ini yang kita palingkan kepada selain Allah berarti jatuh kita namanya dalam kesyirikan para jamaah. Kenapa? Karena itu hak Allah. Sudah kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penatur pemelihara seluruh alam. Mungkin kalau kita berkeyakinan ada yang mengatur selain Allah, seperti kita katakan wali yang mengatur gunung. Bagaimana? Allah sudah mengatakan wabiyudah birul amroh. Siapa yang mengatur segala-galanya? Ditanya orang musyrikin, pas Mereka menjawab Allah yang atur segala-galanya. Lagu kita apa kita bilang? Kenapa ini bendungan ini kok tidak rusak-rusak? Oh arah isinan jaga iel. Untung sebenarnya otak maduk ini. Ini para jamaah, tak sadar gitu ini. Jadi hak prerogatif Allah kita berikan kepada mah. itu nama syirik kepada jamaah. Maka ibnu Abbas mengatakan anta jahalarin kahinit dan walwa kola membuatkan Allah tandingan dalam kehususannya. Kehususannya ada di. pertama rubu, yang kedua uluhiyah atau iba, apa kita bilang iya kana budu, wa iya kanas. Jain, iya dalam bahasa Arabnya ada Tuhafrin. Kalimat membatasi. Iya kan Abu Dhu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Mesa-mesa Allah tempat kita beribadah apapun jenisnya para jamaah. Misal nyembelih. Apa doa kita coba diantara doa kita inna salati wanusuki. dalam Al Quran inna salatul inna salati wa mahiyah wa mamatiilillahil alamin mahwanusuk apa arti nusuk aizabi hati sembelahanku tapi sekarang bagaimana Bismillah Allahu Akbar, tetapi apa? Kita beroh ayam di dedasar masjid. Yo, karena telan darahna, atik na kuat. Tentu bismillah Allahu Akbar, tetapi hati ini karena dedasar, bukan karena Allah subhanahu wa taala. Sembelihan tu karena Allah. Sekarang bukan karena Allah. Ya Allah mende sembelih yang arak ti Hati-hati loh para jamaah. Ini tak sadar kita. Sepandar aik kita iya nak budu. Inna salati. Apa kenan ini no? Ya kenan ini no. Tak nyembelih kecuali Allah yang mendorong kita nyembelih dan karena Allah pula kita menyembelih manan pula. Allah yang ketiga namanya Asma was sifat. Diambil dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua nama sifat nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang banyak sifat-sifat Allah di antaranya Alimul Ghaib. Allah yang mengetahui yang gaib tetapi sekarang apa lain ceritanya pak Raja Bagaimana ceritanya hilang Hondanda hilang sampi Jaranda ndak dalah lalu ngelapor tiba polisi ndak dengan lapor tiba kepala desa lagu datang ida tiba dengan pinter ngendeng dedikan yuh asal salah ini ada syarat ini kan. Dengar hadis Wayat Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Man ata' arrafan. Siapa mendatangi arraf. Arraf ini asal dari kata buka tangan. Oh, karena setahun memati antara wanin. Gita muka Cocok. Negarai, English dianggarai ini Coba Cuba ambilaran seniak. Nenca lona kecanta? Dah berdebat. Sekarang kita bertanya, pakar jama. Dari mana dia tahu santinu-tinu aning menjauh di sini malah? Wah, kesepakatan ke? Saling telpon. Nenang pun jauh na. Sementara kita sudah meyakini Alimul Ghaib Fala yubhiru ala Ghaibihi Ahadah Hanya Allah yang tahu yang gaib. Tidak ditampakkan Ghaib itu kepada siapapun Ya lagu ini ya cocok Ini ya kena Dengar hadis yang lain Nabi wasallam mengatakan Ya Tad yasduku wa yukhlituhu bini'ati kibbah Betul, dia benar sekali tapi 100 bohongnya. Besa dua Ini dalam kata dengan jadengan ini, coba. Ini kekhususan Al rububiyah Alhamdulillah, Robil. atau ibadah, iya karena budu. Nama dan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim atau terserah urutannya mana saja para jamaah. Nabi saw menjelaskan bahwasannya asal manusia ini memang Tauhid, yaitu dalam Sahih Muslim dalam hadis kursi, Allah Taala berfirman, wa ini khalaq tu ibadhi tu nafaakun lahum, aku menciptakan hambaku semuanya tu nafa, tu nafa itu condong kepada Tauhid. Jauh dari mempersekutukan Allah. Niki arti puna, punapa? Hanif. Wainna umatathum syaitinu, pajtalaqum an dinihim. Setan yang datang yang memerongkan mereka, membelokkan mereka dari agama mereka. Jadi kalau tu hunafa, Kata Allah, aku ciptakan hambaku punapa? ai alal fitrah allati hiya tauhid di atas tau tauhid mana dalilnya para jamaah alastu birabbikum qalu bala wa idza akhad rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyahum wa ashadu 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala ketika Allah mengambil perjanjian dari keturunan Adam Ita itaniki selapu para jamaah wa asyhadhum ala anfusikum Allah Subhanahu wa taala mintai mereka persaksian atas diri Allah Alastu birabbikum bukankah aku rabb kalian sesembahan kalian bukankah aku saja yang berhak diibadahi apa jawaban kita waktu kita masih berbentuk benih Pada jamaah semua kita mengatakan ba dala yakna na itaniki lahir dalam keadaan bertauh Bertauh tapi yang merusak kita siapa syai syaitan ambah siapa lagi merusak kita Wajah wajahtus sahih demikian juga dalam sahih yaitu sahih bukhari dari sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini buktinya para jamaah kita niki terlahir tauhid, Maka sekarang kita mengaji tauhid supaya kembali kita terlahir seperti semula. Jangan mau diganggu sama syaitan. Setan yang pertama. Yang kedua, ma min mauludin illa yuladu al-fitrah. Setiap anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan tauhid. Ini arti fitrah para jamaah. Ingat, hadis yang satu saling tafsirkan. Ayat ditafsirkan oleh hadis. Fitrah di sini artinya tau, tauhid. Coba lihat, fitratullah allati fatarannasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya yaitu tauhid. Maka Nabi mengatakan setiap anak yang baru lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Bertauhid sudah siap sudah untuk menerima ajaran akidah sahihah niki para jamaah siapa yang merusak mereka fa'abawahu yuhawwidanih ibu bapaknya yang menjadikan dia yahudi kah dengan towa para jamaah ita niki dengan towa tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ayu bainasrani ibu bapaknya yang menjadikan dia nasrani atau menjadikanhi afwan atau nasrani ini atau menjadikan dia nasrani kama kuntiju nal bahimata Halta jiru fiha min jada sabagai mana binatang ternak Begitu lahir sapi sapi para jamaah suntik Ya, dengan model sekarang bukan kawin alami. Otomatis yang lahir apa? Sah? Sapi dan insyaallah anggota badannya leng lengkap. Lalu apa katanya tadi? Hal <tuh> tajidu nafiham min jadaa? Apakah ada yang hilang hidungnya? Suhul hilang hidungnya arake. Hatta takunu antum tajdauna ha sehingga kalian yang punya sapi yang menghilangkan hidungnya baru dia hilang hidungnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Sempurna. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jamaa hal tuhisuna fiha min jada batanya yang menjadikan yahudi orang tua menjadikan kristen orang tua menjadikan maju sebagaimana binatang itu terlahir sempurna hidungnya telinganya maka demikian pula kalian diciptakan oleh Allah bertauhid tidak ada yang menghilangkan telinganya Kecuali yang punya yang akan menghilangkan telinganya Tidak terlahir dalam keadaan hilang telinganya Yang terakhir hilang telinganya Sangat-sangat jarang Para jamaah Oleh karena itu Dari sini para jamaah Penyimpangan kesesatan, kebatilan fahaza bi fitrul Ini perbuatan kedua orang orang tua. Jadi pertama syaitan, yang kedua orang orang tua. Ini yang merubah fitrah kita. Baik. Fatauhid wabil fitrah, tauhid itu agama fitrah. Wa ammasyirku, adapun syirik membagi ibadah kepada selain Allah, membagi kekhususan Allah kepada selain selain Allah. Dan yang lainnya dari kesesatan dan kebatilan, ini semuanya bertentangan dengan fitrah. Adapun tauhid ini cocok dengan akal sehat. Karena sesungguhnya akal sehat yang belum menyimpang tidak akan rida kecuali dengan tauhid. Tidak akan menerima kecuali tauhid. Coba kalau orang akan sehat para jamaah. Tidak akan mungkin rida dengan memiliki banyak tuhan. Tidak mungkin akan rida bergantung kepada kubah. Tidak akan rida bergantung kepada tanah. Tidak akan rido bergantung kepada batu, nggak akan rido orang yang sehat akalnya. Lihat Umar radhiyallahu anhu ar dalam Sahihain riwayat Bukhari Muslim. Waktu mencium hajar aswad, apa katanya? Ya hajar. Karena apa? Tadi dia baru selesai memerangi orang jembah batu, sekarang kan kita gengiduk batu. Ini cocok ini. Tadi orang nyembah batu kita perangi. Sekarang kok kita mau nyembah batu lagi? Tetapi apa kata beliau? Karena beliau punya iman. Ya hajar. Ini a'lamu anna kahajarun. Hei batu. Saya tahu kamu batu. La togur wa la tanfa. Kamu tidak bisa ngasih saya mudarat. Tidak bisa juga ngasih saya mam. Tak bisa kamu. Coba bayangkan para jamaah, padahal ini batu dari surga. surga dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hajarul Aswad hajarun minal jannah." "Au nazzala min al-jannah asaddu bayadan min bayadan al-thalji, walakin sawadatu khataaya bani Adam." Hajar aswat ini adalah batu yang turun dari surga diturunkan oleh Allah. Dulunya lebih putih dari es, es para jamaah, masa anak nuais, putih, lebih putih dari itu ajar Rasul dulunya tetapi yang menjadikannya hitam bidang bedang, kata bani Adam dosanya anak Adam, maka dalam hadis yang lain Nabi saw mengatakan. Laula ma masahu min arjasil jahiliyah ma masahu du'aatin du'aatin illa shufi Andai kata tidak terkontaminasi bahasa modernnya endak nawah kena terinfeksi oleh syiriknya orang-orang jahiliyah Orang-orang sakit yang menyentuhnya Pasti disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla Lagu sayang para jamaah Ya bahaya ini syirik no. Batu putih jadi bedang di sini para jamaah Bayangkan batu Dari surga lagi Nah ini Umar imannya mengatakan apa Ya eh batu saya tahu kamu batulah atau berwala tampak. Kamu tidak bisa kasih mampah Tidak juga akan kasih mudarat Atau menolak mudarat Walau la anni ra'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka andai kata aku tidak melihat nabi mencium kamu saya tidak akan cium kamu coba pada jamaah endak kita nabi niduk kamu ndak ku meleng niduk kamu nah ini agama dibangun atas dasar ittiba ikut Na tama akal ti enda tama kala mun ngena noda di turutwa. Lah, enda cocok si akal tu ngena. Barak mudih. Coba kan dikena pasal akal. Mun nak semarangan dengan nyembah batu, salah nitagir hidup batu. Ai nah, ni parajak. Maka Tak mungkin itu orang yang sehat akalnya terhadap Ya Bergantung kepada batu Bergantung kepada pohon Bergantung kepada air Bergantung kepada tanah Bergantung kepada kubah Tidak mungkin itu orang yang sehat ha? Akalnya Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Yusuf Ayat yang ke-39 dan selanjutnya A'arbabum mutafarrikuna wahidul tahkar Apakah Tuhan yang banyak? Lebih baik atau yang Esa Al-Qahar yang maha perkasa? Bagaimana bagusan lu ini atau si saya? Yang satu dan perka, perkasa. Dan ingat dalam bahasa Arab. Semua yang disembah itu namanya ilah. Eh, lu beratul, lu disembah, lu di keramatang. Tuhan beratul, ini. Dengan kalam pun lima Berarti apa? Enam kanca Allah Tuhan Wah. Maka hati-hati para jamaah Orang punya asal tidak akan beridoa para jamaah Sampai Muwahidul jahiliyah Orang bertauhid di zaman jahiliyah Namanya Zaid ibn Amr bin Nufail Ketika dia meninggalkan agama kaumnya Sebagaimana yang dibawakan Imam Ibn Ishaq Dalam kitabnya Sirah An Nabawiyah Arabban wahidan am al-arabbin adinu idza taqassamatil umur kalau perkaranya banyak mana lebih cocok tuhan yang satu atau tuhan yang seribu kan azzatu llah wa uzzah jami'an aku tinggalkan la uzza semuanya kadzalika yas'alul jalidus sabur Demikian juga yang dilakukan oleh Al-Jalidus Sabur Fala Uzza Adinu Walabnataiha Uzza aku tidak sembah Anaknya aku tidak sembah Walasunamai Bani Amrin Awadiru awa Tidak juga berhalanya Bani Amr Ini para jamaah Orang jahiliyah yang masih Sehat akalnya Tidak rilwa pula dengan sesembahan-sesembahan Salim Allah Subhanahu Wa Ta'ala oleh Karena itu tauhid ini agama fitrah. Maka siapa yang menjelaskan, mendengarkan penjelasan tauhid yang datang dari amr Rasul-nya, insyaallah mengenai di hatinya para jamaah. Tembus langsung. Karena apa? Ya mara angkun besi berani mahnat. Cocok akan saling bertemu dan saling tak tarik dia karena itu asal muasal penciptaan kita yang diciptakan oleh Allah taala. Kemudian yang ketujuh. Di antara keistimewaan tauhid anna tauhida huwa rabitul albaqiyah almustamirrah fi Tauhid ini adalah ikatan kita. Jalinan kita. Tali kita yang akan bersambung dari dunia sampai akhirat Tauhid ini tidak bisa akan diputus dari dunia sampai akhirat tidak ada pengikat tali paling kuat selain dari tali Tauhid para jamaah sebagaimana Allah Azza wa Jal sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Al-akhillah Teman Pelungguh sih berkanca Bebaturan Yawma izin pada hari kiamat Ba'buhum li ba'din adu Satu sama lain akan saling musuhi Illal muttaqin Kecuali bersaudara Karena dasar ketakwaan Kalau ini akan tetap bersatu pada jamaah Sampai hari kiamat Oleh karena itu Nabi SAW bersedia La tu sahid illa mukminan. Jangan berkawan kecuali dengan orang yang beriman yang bertauhid. Jangan berkawan kecuali dengan mereka. Kenapa? Percuba berkawan dengan selainnya, dunia doang ko tabarang, di akhirat ni ke bedaik para jamaah. Bahkan kita akan saling musuh-musuhi. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 166, wa taqatta'at bihimul asbab terputuslah segala hubungan wa kullu hubbin zaheb yang kita cintai akan hilang yang kita hubungi akan putus kecuali hubungan berdasarkan hubungan akidah aqi, tauhid ini akan terus bersambung dari dunia sampai akhirat Kemudian yang kedelapan Min khassais salamatu masdarihi Di antara keistimewaan tauhidnya Nabi dan para sahabatnya dan ahli sunnah wal jamaah dan tauhid salat salamatul masdar Sumbernya selamat Sumber tauhid kami ini jelas Fa huwa makhudhun min Diambil dari mata air yang segar Diambil dari mana kitab Allah, diambil dari mana sunnah atau hadir Rasulullah SAW yang mana Nabi Alisaratul Salam la yantiq walha wa inhu illa wahyu yuh. Ini sumber akidah kita para jamaah, bukan sumber akidah kita mimpi lah mimpi aku malam. Bukan sumber akidah kita Aristoteles Ahlul Falsafah Yang lama-lama akibatnya kita menjadi jil Jaringan Islam Liberal Kenapa? Sumber pengambilan mereka yaitu Orang-orang Yunani Ahlul Falsafah Bukan sumber pengambilannya Kitab Allah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ingat para jamaah Dalam hadis riwayat dengan muslim dan riwayat yang lainnya Tarat tufifum amray aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahu ma man tamassaktum Kalau kalian pegang teguh. Apa arti pegang teguh para jamaah? Amalkan dia gawe dia. Jadi bukan sebagai hiasan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dirak. Bukan sebagai hiasan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi. Dirak kita bukan. Amalkan kandungannya. Terserah serah. Nami nurut kita tu nene nami ini. di masyarakat kita tu nene cocok. Lagu soalnya cocok isi Allah, cocok isi Rasulullah. Salamualaikum. Ini yang mesti ditanamkan di masyarakat kita para jamaah. Karena apa? Ida niki girang takut lih dengan lue. Nasi ni neman kena atau hitam nasi para jamaah. Rasulullah SAW bersabda. Kemudian dalam laporan Aisyah yang mewakup sampai Aisyah, Nabi SAW sebutkan. Ada ada ucapan Aisyah, "Manfalabariu Allah bishakatin nas, Rabbiyallahu an wa arba'na saaleh. Barangsiapa mencari riba Allah, gara-gara itu manusia banyak tidak suka le dan demen." Ih, pengajian derba ini tauhid terus syirik masa ditekanggu, cari ridho Allah tapi orang marah Allah akan ridho kepada kita manusia akan dipaksakan beridoi kita para jamaah Allah akan menjadikan manusia turidoh. Sebenarnya jawaban tolah dari Ibn Nash bi siapa cari riba manusia tapi gara-gara cari riba manusia Allah marah sili Allah taala munggah Allah taala sakhatullah alaih Allah marah kepadanya wa askhatan alaih dan manusia pun akan dibuat marah kepadanya para jamaah jadi jangan coba-coba Maka cocok ucapan Imam kita Imam Syafi'i, Rohimahullah Taala. Nabi kenapa pada zaman Imam Syafi'i? Wahyatun nasila tu derop. Keinginan manusia tak bisa kita capai, no tertawa. Sekarang berapa banyak manusia di dunia ni ki? Ya Semuanya punya keinginan yang berbeda beda Taruhlah orang-orang besar. Berapa banyak orang besar? Banyak. Semua mereka punya jiwa kepemimpinan. Ingin yang terdepan. Pasti akan berbeda juga pendapatnya. Saya terturut. Ini teman cocok. Betul, Imam Syafi pada jamah. Gayatunna silapidrak. Tujuan manusia tak bisa kita capai pada jamah. Fa'alaika bil'amril ladhi yuslihuka. Ambillah perkara yang memperbaiki dirimu, tidak ada kecuali kembali kepada Allah. Faqala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti dakwah tauhid harus siap dibenci pada jamaah. La ilaha illallah dikurani nur pengajiannya. Enggak Mana tadi nya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu baru mendapat wahyu Dibawa oleh Khadijah Istri beliau yang mulia Kepada Warakah ibn Naufal Warakah sudah buta pada jamaah Tapi dia masih memegang teguh agama Nabi Ibrahim Maka beliau orang jahiliah ya, Tetapi muslim dan masuk surga Dikasih tahu bahwa Yang datang ini sifatnya Apa kata beliau Beliau mengatakan Tidaklah seseorang membawa seperti apa yang kamu bawa ilahulin melainkan pasti akan disakiti. Yalaikanijadah, ilahkahjuga kamu? Wa ansurkanah, wa ansurka? Nasra muazzza, atau kata Allah subhanahuwataala, coba sekiranya nan, coba sekiranya. Andai kata di saat kamu mengusir kamu aku masih muda buta bahkan ini terakhir para jamaah. Lalu apa? Penjelasan uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awamufrijiy, ya, apakah mereka akan mengeluarkan aku dari negeri ini? Iya, siapa yang membawa ajaran ini pasti akan dikeluarkan dan akan disakiti. Demikian. Hah? Iya maksudnya. Terakhir. Ya, Takir demikian para jamaah, darah mertalah, zaujallah, jadi itulah dia. Kita perlu bersabar di atas Akidah ini. Hmm. Uh, berakhirlah ya, apa namanya, uh, penjelasan kita masalah khasa isu tauhid, keistimewaan tauhid. Kita azan dulu, baru kita tanya jawab. Semoga apa kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.